Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amabuan Fa'in astakul hadisi kitabullah wa khairul hadih hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa sarral umuri muhdasatuhah wa qula muhdathatin bid'ah Wa qula bid'atin dolalah wa qula dolalatin finnar Rekan Daktah Alhamdulillah dari Giri Agus Salim 77 Bukasi 107FM bijak dengan dialog, cerdas dengan informasi bersyukur kepada Allah malam ini kembali kita bersama bergabung lewat kajian malam lewat kajian akidah bersama Ustaz Farid Uqbah dan insya Allah saya yang memandu Anwar Ansori Mahmud akan menemani anda hingga pukul 22 malam nanti apa kabar saudaraku? Semoga di tengah suasana keakraban berkumpul bersama keluarga tercinta senantiasa terjalin erat hubungan silaturahim dan mudah-mudahan awal dari niat kita membentuk sebuah kebersamaan kita niatkan hanya demi Allah karena Allah dan untuk Allah dan salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Akhir Zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Rekandakta di edisi Selasa 27 Maret 2007 Atau bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 14.28 Hijriah Kembali hadir malam ini Dan insya Allah kita akan terus mengkaji Tentang masalah akidah atau masalah tauhid Yang terus berlanjut lewat kajian yang kontinu Dan semoga anda sudah mencatat beberapa kajian yang lalu Karena ini akan terus bersinggungan di beberapa kajian ke depan dan Alhamdulillah sudah hadir di studio Ustaz Pari Tokbah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Kita malam ini bisa bertemu lagi Dan Kabar Ustaz gimana? Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat walafi'ah Walafi'ah ya, ya. E, Kami dengar kajian Ahwat kemarin Di Alislam cukup banyak yang hadir ya. Alhamdulillah Dan di berbagai tempat memang kalau kajian Ahwat itu kebanyakan hadirnya banyak kan? Ya Nampaknya memang kesadaran di kalangan akhwat yeah. lebih bagus daripada kalangan kaum pria, begitu ya? Karena mereka uh, nampaknya tantangannya begitu berat, Betul. sehingga semangatnya lebih, gitu, hmm. challenge itu buat mereka lebih yeah. gitu, bersemangat dan hmm. juga mungkin uh, bapak-bapaknya udah loyo di jalanan <gitu> sehingga semangatnya menurun, gitu. Ya, apa ini juga menunjukkan bahwa memang kaum akhwat lebih banyak daripada kaum pria? Iya yeah. Uh, dari bentuk statistik belum tentu. Belum tentu nah, ya. Belum tentu. Uh. Meskipun kita melihat uh, di Indonesia itu uh, sedikit lebih banyak kaum wanita. Kalau mm. di Filipina itu mm. sudah 1 banding 4 Satu banding empat di Filipina. Kalau mm. Indonesia masih di atas uh, jumlah rata-rata kaum laki. Mm. Namun uh, nampaknya yang paling uh, mendominasi yeah. uh, semangat wanita itu lebih bagus, yaitu uh, kesadaran mereka atas peringatan-peringatan uh, keras mm. terhadap uh, banyaknya uh, apa penyimpangan yeah. bahkan kemudian uh, mereka yang akan menempati apa posisi yang kurang menguntungkan di neraka itu yeah. kebanyakan wanita mm. sehingga mereka berbondong-bondong untuk uh, menyadarkan dirinya agar tidak termasuk yang ter apa nih ter, mm. terkena peringatan itu gitu yeah. dan uh, kalau kemudian para Para kaum pria mendapatkan akhwat yang solehah, kualitat, maka itu berarti suatu hadiah yang luar biasa. Karena Rasul mengatakan sebaik-baik isi dunia ini adalah wanita solehah. Baik. Ya dan al Islam akan terus mencoba untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ke akhwatan ya Ya Insyaallah kami memberikan ini dorongan peluang kepada mereka untuk berkiprah di dalam kaitan meningkatkan kualitas akhwat itu sendiri dan alhamdulillah mereka uh, ke kemarin sudah mengadakan uh, kali yang kedua. Iya. Ya dan cukup apa ramai. Presiden ini luar biasa. Uh, bisa mencapai satu uh, kesesuaian seperti yang diharapkan. Insyaallah. Insyaallah. Ya baik kerendak kita yang ikhwan. Jadi kalau Anda ingin mencari ahwat juga boleh di al-Islam ya. <laughs> Karena sudah teruji ya dan insyaallah Allah juga akan terus uh, terpimpin dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Baik Ustaz, eh, apa yang eh, akan kita kaji malam ini dan ini juga lanjutan dari kajian sebelumnya ya. Jadi ya, kita poin yang ke-9. Poin yang ke-91. Ya. Baik rekan kita fokuskan eh, pendengaran dan kita catat apa yang disampaikan oleh Ustaz. Mari bersama-sama kita mengkaji dengan penuh keikhlasan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادئ له أرسله بالهدى ودين الحق ليدهره على الدين كله وله كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إخواني وأخواتي في الدين رحمكم الله Para pendengar derdeta yang mudah-mudahan senantiasa rahmatillahi wa taala. Asalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji poin yang ke-91 dari rencana 300 poin untuk menjelaskan ia kana berdua ia kana stain di mana pada poin ini Syekh Abdurrahman Duras Rahimahullah menyebutkan ubudiyyatullahi tujibu riayatul amanah wa hifdaha di jami'i anwaiha far'aha fi ma الله من العبادات والشرائع بأدائها على الوجه الأكمل بدون نقص ولا استهانة وإقامة وجهه لله في فيها حنيفا مخدصا وفي المعاملات يؤدي ما وجب عليه من حقيقة الوفاء للعقود بدون بخس ولا مماطلة وفي رعايته لأهله وأولاده يقوم بواجب الأمانة نحو الله بحسن تربيتهم على دينه وتوجيههم إليه واعدائهم للجهاد في سبيله ثم رعاية الأمانات الواجب أداؤها إلى أهلها على كل قدر من المسلمين سيسكال ينبدأ بوين أني kewajiban seorang mukmin yang menyatakan ia kana udu ayakanastain maka dia harus menjaga amanah yang telah dibebankan kepadanya dengan segala macam bentuk amanat itu sehingga dia melaksanakan amanat itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam menjalankan ibadah-ibadah syariat-syariat dengan sesempurna mungkin tanpa ada pengurangan ataupun tanpa ada sikap menyepelehkan dan itu Dilaksanakan karena Allah subhanahu taala Dengan penuh harapan, keikhlasan Dan penuh harapan e, ke, Diterimanya di sisi Allah subhanahu taala Baik dalam kaitan dengan muamalat Yaitu Perdagangan-perdagangan Kaitan dengan harta Kaitan dengan hubungan-hubungan kemanusiaan Secara umum Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Berdasarkan perjanjian yang telah dilaksanakan Tanpa kemudian mengurangi ataupun menunda-nunda Begitu pula amanat yang dibebankan kepada seorang muslim itu Dalam menjaga keluarganya, anaknya Dengan sebaik-baiknya menunaikan amanat itu Dengan cara mendidik mereka Menangkan agama kepada mereka Mengarahkan mereka kepada jalan yang benar Dan menyiapkan mereka untuk berjuang di jalan Allah Begitu pula seluruh amanat-amanat lain yang wajib dilaksanakan Sesuai dengan kemampuan masing-masing saya sekalian Karena amanat ini Merupakan sesuatu Yang ditekankan oleh Al-Quran Ditekankan oleh Rasulullah SAW Sehingga Ketentuan amanat ini Menjadi sesuatu yang paling dominan Di dalam kehidupan Seorang Muslim Makanya Nabi Muhammad SAW Itu sejak awal beliau Dikenal oleh masyarakat Sebagai Al-Amin Sebagai orang yang sangat apa ini menjaga amanat kita Makanya amanat ini dalam bentuk ragamnya yang diungkapkan dalam Al-Quran Mari kita lihat beberapa poin dari penjelasan Al-Quran tentang amanat ini Yang pertama amanat yang telah diberikan kepada kita berupa kesiapan kita menjalankan syariat-syariat Allah Ternasat Al Ahzab ayat 72, Allah katakan, Ina aratna amanat atas semawat, wal ardi, wal jibali, faa binayah wa ashfqn minha, wa p melh insan, innu kana zaluman johla, Kami telah menawarkan amanat ini kepada langit, bumi dan gunung. Tetapi semuanya keberatan untuk mengemban amanat itu. Dan mereka semuanya takut untuk menerima amanat itu. Tetapi amanat itu kemudian diemban oleh manusia. Maka apabila manusia itu tidak menjalankan secara benar amanat itu. Ima dia akan menjadi balim atau buduh. Dan amanat yang dimaksud di sini adalah amanat e, risalah ilahiya. Di mana kita siap menjadi hamba Allah. Untuk menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jika kita melaksanakan apa diperintahkan Maka balasan yang akan diberikan oleh Allah Kebahagiaan di dunia Dan kemudian pahala yang setimpal di akhirat kelak. Tetapi sebaliknya Jika kemudian amanat ini tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya Maka yang terjadi adalah hukuman dari Allah Baik di dunia apalagi di akhirat kemudian Karenanya menjalankan amanat ini Bukanlah sesuatu yang sepele, Dan ini merupakan satu beban yang luar biasa Yang sudah kita terima Sebagai hamba Allah Yang telah kita nyatakan Inna wa nusuki Wa mahiyaya Wa mati lillahi Rabbil alamin Bahawa kemudian kita nyatakan salatku Ibadahku Hidup dan matiku Untuk Allah Dan amanat inilah yang tidak sanggup diemban oleh langit Bumi dan gunung-gunung itu Karena Langit, bumi dan gunung-gunung Mereka akan menjadi debu Mereka akan menjadi Sesuatu yang tidak ada Pertanggungjawaban sama sekali Tetapi manusia Mereka akan mempertanggungjawabkan Seluruh perilaku Seluruh ucapan dan seluruh keyakinan yang ada pada diri mereka Sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia ini Karena Allah SWT mengingatkan kepada kita semuanya Yaitu di dalam surat Al-Anfal ayat 27 Allah ingatkan kembali apa yang menjadi amanat di beban kita itu Allah katakan ya La takhunu allaha Walrasula Watakunu amanatikum Wa antum ta'alamun Wahai orang-orang beriman Janganlah kalian berkhianat kepada Allah Berkhianat kepada Rasulullah Berarti kalian akan mengkhianati Amanat-amanat yang ada Pada kalian Sementara kalian mengetahui semua itu Tentunya ungkapan ini adalah Segala bentuk amanat Yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Kepada kita Untuk kita jalankan sebagai Mbak Allah bila tidak dijalankan Itu berarti kita telah berkhianat Seorang pemimpin Yang ketika kemudian dia diberikan Jabatan kepemimpinan Ternyata dia tidak menjalankan Kepemimpinan itu Tetapi apa yang dijalankan adalah kesenangan hawa nafsu Kepentingan sesaat mengumpulkan kekayaan Untuk mencari pengaruh Dan lain sebagainya tidak sesuai dengan amanah yang diterima Untuk dijalankan Karena Allah SWT Maka orang seperti itu Kategorinya telah berkhianat kepada Allah Begitu pula ketika kemudian ada seorang guru yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar Dia korupsi waktu, dia korupsi apa pelajaran, dia berbagai macam melakukan hal yang dilarang oleh Allah SWT Maka guru seperti itu juga telah melakukan hianat Begitu pula suami yang tidak menjalankan tugasnya di dalam rangka membina istri dan anaknya, dalam rangka mengarahkan mereka kepada jalan Allah, memberikan contoh yang benar kepada mereka, maka suami yang seperti itu telah berkhianat kepada Allah Swt. Begitu pula pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha, mereka yang menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan syariatkan oleh Allah Swt. Dengan jalan yang tidak dibenarkan, apakah itu dengan riba, dengan menipu. Dengan monopoli Dengan kedaliman dan sebagainya Maka sebenarnya mereka telah melaksanakan Pengkhianatan terhadap Allah SWT Ketika Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu Meminta jabatan kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Isti'amilni Berikanlah jabatan kepada aku Ya Rasulullah Sebagaimana kawan-kawanku yang lain telah memperoleh jabatan itu Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Dar dengan tegas Ya Abu Abadar Inna kamru'um fika da'af Wahai Abu Dhar, meskipun Rasulullah sayang kepada Abu Dhar. Tapi kesayangannya itu tidak kemudian mencermuskan dia untuk kemudian diberikan amanat itu. Tapi kemudian justru nasihati. Wahai Abu Dhar, engkau adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Inna hala amanah. Jabatan itu adalah amanat. Wa inna hala nadamatin yumal qiyamah. Dan amanat itu akan menjadi penyesalan bagi orang yang memegangnya kalau dia tidak menjalankan secara benar. Dan itu penyesalan yang tidak gunanya. Penyesalan itu akan terjadi pada hari kiamat kelahan. Berapa banyak orang yang berebut kepada kekuasaan. Berapa banyak orang yang berebut terhadap berbagai macam bentuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mampu untuk mengemban amanat itu. Nah kerana sesekalian amalat inilah yang harus kita tunaikan secara benar. Ketika kita sudah menyatakan iya akan abudu, iya akan astain. Maka kita harus mampu untuk menjalankan amanat itu secara konsekuen, secara benar. Dan bersungguh-sungguh untuk dapat melaksanakan sesempurna mungkin Sesuai dengan kemampuan kita Jika itu tidak dilaksanakan Maka yang terjadi adalah pengkhianatan dan pengkhianatan Lihatlah segala bentuk kemaksiatan Lihatlah segala bentuk kekafiran Lihatlah segala bentuk kemunafikan Lihatlah segala bentuk kefasikan Semua itu adalah merupakan pengkhianatan pengkhianatan manusia Yang disebabkan karena dua hal Ima dia tahu yang benar tapi dia langgar. Maka dia akan melaksanakan pengkhianatan itu dengan kesadaran. Dan itulah orang balim. Atau kemudian yang kedua. Dia tidak tahu kalau itu salah. Dia tidak tahu kalau itu tidak benar. Tapi kemudian dia jalankan juga. Atas kedidaktauan itu. Dan itulah orang yang jahil. Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan tentang tiga orang hakim. Yang satu di surga, dua di neraka. Yang satu itu adalah orang Se Seorang hakim Yang tahu yang benar Dan dia putuskan dengan cara yang benar Orang hakim seperti ini Dia telah melaksanakan amanat yang diembankan kepadanya Dan dia akan diberikan surga oleh Allah SWT Ada pun hakim Yang kemudian tahu Ini yang benar Tetapi dia putuskan kepada tidak benar Maka itulah hakim yang akan di neraka Karena telah berkhianat kepada Allah SWT Ada pun yang ketiga Hakim yang memutuskan karena tidak tahu dia Tapi dia memutuskan Atas dasar kemudiannya saja Padahal dia tidak tahu dan keputusan itu kemudian akan menjadikan dia menyebabkan dimasukkan dalam neraka. Dan itu akibat kebodohannya. Karenanya sesekalian tidak ada jalan lain baik kita kecuali harus menjalankan amanat itu. Sebaik mungkin berdasarkan ilmu dan amal salah yang kita laksanakan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan menjalankan amanat itu. Wa'alaikum wabarakatuh. Baik, rekan-dakta Alhamdulillah. Di segmen awal kita sudah mendengarkan tadi kajian dan ini adalah satu pembuka di malam yang sangat baik ini. Baik masih dari Agus Salim 77 Bekasi 107 FM bijak dengan dialog cerdas dengan informasi. Harkendakta Anda masih bersama kami di acara kajian malam bersama narasumber kita Ustaz Farid Tukbah. Dan tentu saja Anda bisa bergabung bersama kami lewat 8816363 atau lewat layanan SMS yang sudah kami siapkan dan Anda bisa Melakukannya lewat ketik DI, spasi nama, spasi isi pesan, lalu kirim ke 7288. Jadi caranya agar Anda bisa ber-sms atau bertanya lewat sms, ketik DI, spasi nama, spasi isi pesan, lalu kirim ke 7288. Dan dengan dakta, pernahkah Anda berada pada situasi di mana Anda tidak dapat menembus prospek Anda? Tidak paham apa yang sebenarnya dibutuhkan pelanggan Anda tidak tahu pasti apakah prospek Anda siap untuk maju ke tahap berikutnya atau tidak Jawaban dari semua pertanyaan itu sangat sederhana Yaitu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat Dapatkan kiat-kiatnya melalui seminar Sales Made Simple bersama Action Coach Yang telah berhasil merubah ribuan pebisnis di seluruh dunia Profit Club and Sales Made Simple seminar pada tanggal 29 Maret 2007 mulai pukul 11.30 hingga pukul 17 bertempat di Hotel Faklin 2 lantai 2 Jalan Kasab Langka Kapling 18 Jakarta investasi sebesar Rp350.000 termasuk buffet and coffee break dapatkan tiket gratis seminar Bread Sugar Billionaire in Training tanggal 2 Mai 2007 dan segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi tim action di 021-21 573-2959 021-573-2959 Baik kita kembali ke acara kajian malam bersama Ustaz Farid Uqbah Dan tadi kita baru mendengarkan muqadimah dari kajian ke-91 Kita akan dengarkan dulu berikutnya Dan nanti setelah pukul 9 ya, sampai jam 10 kita akan uh, berdiskusi dengan beliau Baik Ustaz kita lanjutkan kajian kita yang terputus hari silakan. Ya war kafikum. Eh, tentunya kita tadi telah membicarakan tentang bagaimana amanah yang diemban oleh setiap Muslim yang dia harus menjaga, merawat dan menjalankannya sesuai dengan tanggung jawab yang diemban dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syariatnya dan amanat yang terbesar adalah amanat menjalankan risalah ilahiah ini. Yeah. Inilah misi umat Islam yang kemudian harus tunaikan dengan benar. Apapun posisi mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam Ibnu Bukhari menyebutkan, "An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasul sallallahu alaihi Kullukum ra'in, wa mas'ulun an raiyatihi Falimamu ra'in, wa mas'ulun an raiyatihi Walrajulu fi ahlih ra'in, wa huwa mas'ulun an raiyatihi Walmaratu fi bayti zawjiha ra'iatun, wa hiya mas'ulatan an raiyatihi Walkhadimu fi mali siyidih ra'in, wa huwa mas'ulun an raiyatihi Fakullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an raiyatihi Daliri waid Abdullah bin Umar r.a. bahawa dia meningarkan Rasulullah s.a.w. bersabda setiap kalian bertanggung jawab dan akan dimintai terhadap tanggung jawab yang diemban kepada seorang pemimpin dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban itu seorang suami dalam rumah tangganya dia bertanggung jawab sepenuhnya dan akan dimintai pertanggungjawaban itu seorang istri yang berada di di rumah suaminya dia bertanggung jawab terhadap seluruh yang ada dalam rumah tangga itu dan seorang pegawai membantu atau pekerja yang menjalankan harta daripada pimpinannya atau bosnya itu. Dia bertanggungjawab dan dia akan diminta bertanggungjawab itu. Masing-masing kalian bertanggungjawab dan akan diminta bertanggungjawab itu. Demikian Rasulullah SAW menyebutkan terhadap apa yang harus tunaikan bagi setiap muslim di dalam menerima amanat itu. Dan amanat ini adalah sesuatu yang harus kita tunaikan sesuai dengan Kemampuan dan kesanggupan kita tentunya Ada dua ayat di dalam Al-Quran yang menjadi landasan para ulama mengingatkan kepada para penguasa Dan kepada mereka yang telah menerima amanat untuk menunaikan kekuasaan yang ada di tangan mereka Dan dari atas dasar dua ayat inilah kemudian para ulama membuat semacam konsep politik Islam dalam mengatur negara dan masyarakat untuk mencetakkan mereka dunia secara duniawi maupun ukhrawi. Ayat itu ada dalam surat An-Nisa ayat 58 dan 59 yang saya bacakan pada ayat 58 atau dalam surat Al-Ji' im: Inna Allah ya'ummurkum antu adul amanati ila ahliha. wa idha hakamtum bayna nasi anta'kumu bil adl. Inna Allah naimma yaidukum bih. Inna Allah kana sami'an masyira. Yaaiu alladin amanu ada Allah wa ate Rasul wa ul amri min kum. Faanda na fi shayin faridhu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu minu bi Allah wa jamilakar. Dari kekhiran wahsan taubidah. Dalam dua ayat ini Allah mulai ungkapannya bahwa Allah telah menyuruh kalian untuk melaksanakan amanat kepada yang apa yang yang mampu untuk melaksanakan amanat itu. Kepada orang yang berhak untuk menjalankan amanat itu Maka jika kalian berhukum antara manusia atau menghukum diantara manusia Maka hukumlah dengan cara yang adil Demikian Allah menasihati kalian Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui Sesekalian di dalam ayat ini dan kemudian dijelaskan oleh para ulama Dalam berbagai macam kitab mereka Antara Syekh Mustamir Rahimullah menulis kitab namanya As-Siyasah fi Islah Ar-Ra'i wal Ra'iyah. Di sana dijelaskan tentang bagaimana kedudukan dua ayat ini yang paling inti dalam rangka untuk perbaikan umat manusia. Bagaimana kemudian amanat itu diberikan kepada orang yang berhak, kepada orang yang mumpuni, kepada orang yang kredibel, kepada orang yang dapat dipercayai. Syarikah Rasulullah SAW mengatakan idah doh ya atau amanat tu perintah Kalau amanat itu dilanggar, kemudian dilaksanakan tidak sesuai dengan yang yang yang, yang diperintahkan, maka tunggulah saat apa neh uh, kiamat itu atau kehancuran itu. Ketika Rasulullah ditanya, kila ya Rasulullah, wakifah doh ya al bagaimana amanat itu akan hilang atau akan lenyap? Maka Rasul sampaikan sabda: Idahusil amru ilah gairah ali. Jika satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka itu pertanda bahwa amanat itu akan pasti meleset. Jika kemudian kekuasaan diserahkan kepada orang yang tidak pantas untuk menerima kekuasaan itu, pasti dia akan melencengkan amanat itu. Begitu pula amanat-amanat dan yang lainnya. karenanya kita kenal di dalam dunia politik itu ada. Trusti, yeah. satu kepercayaan yang kemudian diberikan oleh rakyat kepada pemimpinnya. Apabila kemudian trusti itu hilang, kepercayaan masyarakat itu hilang, maka pemerintah itu akan mudah untuk runtuh dan kemudian dilakukan impeachment dan sebagainya itu. Begitu pula dalam dunia ekonomi, di sana ada nama istilah trust. Apabila satu apa ini perbankan awam obat Uh, hilang kepercayaan di kalangan masyarakatnya Atau di kalangan nasabahnya Mereka akan mengambil Apa ini, keuangannya secara Rush, masing-masing akan Mengambil uh, cash untuk Apa ini, uh, menyelamatkan Kekayaan yang ada dari bank itu Sehingga terjadi rush dan kemudian Tidak lama bank itu bisa menjadi apa, bangkrut, bangkrut. Karena hilangnya kepercayaan hmm. itu Begitu pentingnya Kepercayaan ini Sampai-sampai kemudian Khadijah Yang dilamar oleh berbagai pihak Hmm oleh penguasa, oleh pejabat, oleh oleh pedagang, hmm. oleh berbagai macam kelompok yang terhormat itu hmm. untuk menikahinya, tapi semuanya diendapkan oleh dia, hmm. bahkan sebagainya ditolak oleh dia. Yeah. Tapi kemudian dia memberikan kepercayaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu usaha dagang yang kemudian disertakan bersama Nabi Muhammad Meisarah. Hmm. Meisarah sebagai apa pembantu daripada Khadijah itu. Hmm. Ketika bermain cara berjalan dengan Rasulullah, dan dia melihat secara langsung bagaimana cara berdagang Nabi, bagaimana kejujuran Nabi ketika kemudian dia berdagang, sehingga kemudian informasi itu disampaikan kepada Khadijah. Maka Khadijah menjadi tertarik. sama Allah. Subhanallah. Dan kemudian siap untuk bawa dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan masalah itu wanita atau laki-laki? Uh, pria. Pria. Pria ya. pria. Hmm. Cuma masalahnya uh, perbedaan umur. Itu ternyata hmm. tidak menjadi masalah. Yeah. Khadijah umur 40 tahun. Dan Rasul waktu itu umur 25 tahun. Dan ternyata kepercayaan Khadijah jatuh kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dikenal beliau sebagai orang yang al-amin. Al sebagai orang terpercaya. Seorang wanita itu akan menjadi apa nih sulit ya untuk kemudian mempercayai seseorang. Hmm. Tetapi ketika dia percaya, dia berikan semuanya. Bahkan kadang-kadang berlebihan. Subhanallah. Ketika kenal dengan seseorang laki kemudian bilang yeah. I love you, uh -uh. kemudian kadang-kadang dia lupa semuanya, bapaknya juga tinggalin rumah. <laughs> <laughs> Clear juga ya. Yeah. Jadi kepercayaan kadang-kadang berlebihan. Mm -hmm. Nah, kita sebagaimana terjadi di banyak tempat Ketika kepercayaan itu bukan diletakkan pada tempatnya Maka terjadi apa? Kerusakan yeah. ya, Kalau saya mau cerita panjang ini Waktu tidak yeah. cukup Ya makanya saya simpulkan saja Hati-hati memberikan kepercayaan itu hmm. Makanya ketika Hasan Al-Basri tanya Oleh seorang bapak-bapak Saya punya anak perempuan Kepada siapa saya berikan anak saya ini? Yeah. Karena ini aman Betul Maka kemudian beliau jawab Berikanlah kepada orang bertakwa Karena orang bertakwa itu dia akan menjaga amanat itu. Nah, hal seperti ini yang harus kita sadari di dalam kita memberikan amanat-amanat itu. Ma makanya Khadijah ketika memberikan amanat kepada Nabi dan kemudian dia melihat betapa jujurnya Nabi dan beliau siap untuk kemudian dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan setelah itu apa yang terjadi? Khadijah memberikan seluruh dukungan hmm. kekayaannya untuk perjuangan Nabi Muhammad sallallahu makanya begitu cintanya Rasulullah kepada Khadijah Allah sehingga kala pun ada orang menyinggung namanya saja Rasulullah hmm. marah iya ya, ya. karena begitu apa terkesannya dengan Khadijah dia berikan semuanya dalam langkah mendukung perjuangan Islam untuk Rasulullah menunaikan amanat risalah hmm. ini nah sesekalian kita pun seperti itu harusnya kita harus menjadi orang-orang yang jujur Yang dapat menjalankan amanat yang Allah berikan kepada kita Dalam posisi kita masing-masing Apakah sebagai pejabat atau, atau sebagai pegawai atau, atau sebagai suami Atau, atau sebagai istri Atau, atau sebagai anak Masing-masing akan bertanggung jawab hadapan Allah Sesuai dengan kapasitasnya Dan keadaan itu Kita diingatkan oleh Allah Jangan kita berkhianat Karena amanat itu Kalau tidak ditunaikan berarti orang itu berkhianat Allah katakan Dalam surat an-nisa ayat 7, "Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima." Allah tidak suka kepada orang yang suka berkhianat dan pembuat dosa itu. Begitu pula Allah katakan dalam surah Al-Anfal al ayat 58, "Innallaha la yuhibbul kha'imin." Allah tidak suka kepada mereka yang suka berkhianat itu. Nah, begitu pula dalam surat Al-Hajj ayat 38 al Allah katakan "Innallaha la yuhibbu kul khawan al kafur Allah tidak menyukai orang yang suka berkhianat dan ingkar kepadanya Karena itu sesekalian amanat-amanat yang Allah berikan kepada kita ini hendaknya kita tunaikan sebaik mungkin dan amanat inilah yang akan hilang yang pertama kali dari umat Islam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan saat di riwayat Abu Dawud beliau mengatakan awwalu ma tahqiduuna min dinikum al amanah Ya pertama kali yang akan kehilangan dari kalian dari agama kalian adalah amanat ini. Makanya sekarang ini terasa berapa banyak orang yang ingin memberikan amanat, tetapi mereka sulit untuk menerima orang yang mampu diamanati itu. Hmm. Saya dengar bank-bank syariah itu sekarang duitnya banyak menumpuk. Hmm. Mereka ingin menjalankan bisnis-bisnis ataupun kekayaan itu untuk bisa menghasilkan keuntungan. Sehingga akan diberikan dividen kepada para nasabahnya, Tapi mereka nampaknya masih kesulitan menemukan orang-orang yang penuh amanat. Hmm. Dalam menjalankan bisnisnya itu. Jadi memang sekarang masanya betul. Terasa sulitnya orang yang dapat diamanahi. Karena itu kepercayaan ini menjadi melemah di masyarakat. Yeah. Sehingga setiap kali ada orang minta-minta. Tanya ini, ini apa? Peminta beneran bukan. Yeah. <laughs> Sebab dalam peminta-minta itu sendiri masih banyak orang-orang yang berpura-pura sebagai yeah. peminta. Hmm. Ya, bahkan tidak jarang apa ni uh, orang yang berpura-pura seperti seperti pegawai hmm, hmm. tapi sebenarnya dia maling boleh yeah. jadi perampok bermula. Nah begitu seterusnya sehingga orang itu menjadi hilang kepercayaannya hmm. termasuk sekarang ini bahkan ke, mulai muncul kemajemah Stalin yeah. kepada pengajian-pengajian orang kemudian mempertanyakan siapa ustadnya. Yeah. Apa yang dibicarakan, benar-benar itu -benar, Ustaz dan seterusnya Jadi kepercayaan itu sudah mulai melemah di masyarakat kita ini Dan karena itu Rasulullah S.A.W. menasihatkan kepada kita Dalam ribayat Ubar Ibn Samid R.A.W. An Nabi S.A.W. kala Idhmanulisit jamin anfusikum adhmanulakumul jannah Bapak Ibu S.A.W. kalian perhatikan nasihat Rasulullah ini Rasulullah mengatakan jaminlah enam hal dari diri kalian untuk aku kata nadi mm -hmm. maka aku jamin kalian surga. Artinya kalau kita bisa menjalankan amal ini mm -hmm. maka Rasulah jamin surga buat kita. Yang pertama Rasulah mengatakan ustuko mm idah hadatum idah hadatum. Ya Rasulah mengatakan berbicara bal eh, jujurlah kamu ketika kamu berbicara. Ya karena orang itu akan diukur dari pembicaraannya. Yeah. Orang ini jujur atau tidak? Kira-kira. Kalau kemudian dia jujur Maka dia akan berlanjut kepada yang berikutnya. Makanya jadi Rasulullah mengatakan, ustuko idahadatum berbicara apa? Jujurlah kamu ketika berbicara. So, tandanya orang munafik, kau jujur ya. Makanya Nabi menyatakan berbicaralah dengan yang jujur. Wa'ufu idahwadatum dan kemudian penuhilah, Kalau kamu berjanji, ya ketika kamu berjanji sesuatu, penuhilah janji itu. Jangan diingkari. Wahdu tidak tumintum, laksanakan amanat yang telah diberikan kepada anda. Kalau kamu telah menerima amanat, maka laksanakan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Ini yang keempat. Wahfado furujakum. Yang kelima, apa? Yang keempat juga. Yang, ya, yang keempat. Wahfado furujakum, jagalah kehormatanmu itu. Artinya kemaluanmu itu. Hmm. Ya, jangan sampai menjadi liar. Kemudian yang kelima waghuddu <tuh> abasarukum jagalah matamu jangan gelalatan ya waqfu <tuh> aydiakum <tuh> dan jagalah tanganmu jangan mengganggu orang nah inilah enam hal yang bila dilakukan oleh seseorang dengan benar maka dia akan dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya sesukalian dalam rangka menjalankan hidup yang sekala ini kita hendaknya berusaha untuk dapat memperbaiki diri kita. Mm. Kalau memang sebelumnya ada amanat-amanat yang belum kita tunaikan. Hendaknya kita dapat menaikannya dengan baik. Insya dan Allah. kalau kemudian itu ada terjadi pada kelengahan atau kemudian kedaliman dan kebodohan, Kita bertawabat dan minta ampun kepada Allah. Sehingga berikutnya dapat menjalankan dengan sebaik baiknya. Insyaallah. Allah. Baik rekan-rekan kita -rekan, menarik. Ya, ada beberapa poin yang tadi sudah disebutkan dan mudah-mudahan anda bisa mencatatnya. Dan setelah ini insya Allah kita akan uh, dialog dengan Ustaz Farid Tukbah Juga ada yang ingin bertanya lewat SMS bagaimana yang tadi sudah saya sebutkan Baik masih dari Geri Agus Salim, 77 Bukasi, 107 FM Bijak dengan dialog cerdas dengan informasi Rekan-rakan anda masih bersama dialog malam, kajian Islam bersama Ustaz Farid Tukbah Dan pada kesempatan malam ini kita mendengarkan kajian tentang masalah amanah Amanah adalah satu ketentuan yang setiap kita harus bisa menjaganya. Dan amanah yang paling berat yang diberikan Allah kepada kita adalah melaksanakan syariat yang telah Allah tentukan kepada kita. Baik, rekan-rekan nanti kita akan bisa berbincang-bincang dengan beliau. Tapi materinya belum selesai. Kita akan lanjutkan beberapa menit ke depan. Tentang e, apa macam-macam amanah. Jadi kalau kita tadi sudah di... Berikan pengertian tentang definisi amanah Kemudian apa saja Yang menjadi penyebab amanah itu menjadi tertolak Dan sekarang kita akan mendengarkan Tentang macam-macam amanah Baik Isat silakan kita lanjutkan Barakulahikum untuk menyingkat waktu Ada beberapa Macam-macam amanah Yang harus kita tunaikan Dalam kehidupan kita sehari-hari Yang pertama adalah titipan-titipan. Jika kita diamanati Pada seseorang dengan memberikan satu titipan maka hendaknya kita tunaikan itu dengan sebaik-baiknya. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita terhadap eh, pelaksanaan amanat seperti itu dengan berbagai macam riwayat yang barangkali tidak perlu saya sebutkan. Yang kedua adalah kedudukan atau jabatan amanat kedudukan atau jabatan. Karena amanat ini. Akan menjadi beban bagi orang Yang menjalankan amanat itu Sehingga karenanya Rasulullah SAW mengatakan Kami tidak memberikan jabatan Kepada orang yang memintanya Ya yeah. yeah. Begitu Nasirah Rasulullah SAW kepada Abdul Rahman bin Samara. Salamara La taz'alil imarah Jangan kau meminta jabatan In u'titaha Min ghairi mas'alatin Wa in ta'alaiha Kalau kamu memperoleh Amanah jabatan itu tanpa kamu Mencarinya atau memintanya, kamu akan diberikan pertolongan oleh Allah di dalam menjalankan amanah jabatan itu. Wahai nabi tahan masalah, ukih takilah. Kalau kamu memperoleh amanah itu dengan kamu berusaha untuk memperoleh amanah itu dengan sungguh-sungguh dengan cara berbagai hal, Sehingga kamu dapatkan kepemimpinan terjabatan itu, maka kamu akan dilepaskan oleh Allah sehingga kamu dikembalikan kepada dirimu sendiri. Hmm. Hmm. Dan saat itu kemudian akan terjadi pengkhianatan terhadap amanah itu. Kemudian yang ketiga adalah rahasia, ya, yeah. termasuk apa yang dibicarakan oleh eh, masyarakat, oleh seseorang, oleh satu kelompok dalam pertemuan-pertemuan, yang itu hendaknya eh, dijaga, apalagi ketika orang mengatakan ini off the record, yeah. biasanya dalam bahasa wartawan itu adalah mm. off the record, mm. artinya tidak boleh itu kemudian diangkat. Dalam satu forum atau satu Kesempatan secara umum Tetapi itu merupakan rahasia yang harus dijaga Nah karena itu merupakan rahasia Maka itu adalah merupakan amanat hmm. ya. Karena dalam majlis itu Juga ada amanat Karenanya Rasul mengatakan Ida haddata rajulu bil hadithu maltafata Fahi amanat Jika orang berbicara kepada kita Kemudian orang itu e, meninggalkan kita Maka omongan orang itu Sudah menjadi amanat bagi kita Sehingga tidak boleh kita ungkapkan kepada orang lain. Apalagi orang itu tidak setuju dengan, dengan apa yang kita sampaikan itu. Nah kemudian yang keempat adalah musyawarah. Nah musyawarah itu juga amanat. Ketika anda diajak minta dimintai musyawarah atau diminta dimintai pendapat oleh seseorang. Maka itu adalah amanat. Makanya Rasul mengatakan hmm. al-mustasharu mu'daman. Al-mustasharu mu'daman. Orang yang dimintai musyawarah itu adalah awalnya eh, dia merupakan orang yang diamanati. Karenanya kalau kita diminta amanat atau diminta musyawarah, berikanlah yang terbaik, tidak boleh kita menutup-nutupi. Berikan yang terbaik. Hmm. Dan apa yang kita dengar, tidak boleh kita ungkapkan kepada pihak lain karena itu adalah merupakan amanat. Nah, karenanya dalam hal-hal seperti inilah kita perlu menjaga amanat ini karena di antara ciri orang mukmin itu seperti kata Allah Swt. Walladinahum diamanatim, wa, wa ahdim rahul. <'oon." tosively> orang -orang mukmin itu mereka adalah orang-orang yang menjaga amanat, sehingga karenanya kita merasa tentam ketika menyampaikan amanat kepada orang mukmin kita percaya ini, hmm. semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang dapat dipercayai baik kemudian dalam menjalankan risalah ilmiah ataupun dalam menjalankan hubungan uh, ter ter interaksi terhadap sesama manusia ini. Barakallah wasalamualaikum warahmatullahi Muhammad. Kalau ada yang bertanya dipersilakan jawablah. Baik, Rekan Dakta itu tadi akhir dari kajian tentang amanah dan ada beberapa poin yang perlu kita catat ya. Dan saya tidak perlu menyebutkan kembali karena saya yakin Anda dari awal hingga pertengahan acara ini sudah terus eh, apa namanya mengkhususkan mendengarkan dan mencatat. Dan baik Rekan Dakta di eh terakhir ya sebelum kita tutup ini masih panjang waktunya kita akan diskusikan bagaimana dan apa sesungguhnya yang menjadi landasan amanah itu dan baik sekarang sudah tersambung di 8816363 assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Ustaz. dengan siapa dengan Arif di Babelan Arief di Babelan ya. silakan Arief assalamualaikum ustad waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Anak pengen tanya nih. Hmm. Uh, Nabi kan menceritakan bahawa umatnya akan terpecah menjadi cukup juga kulangan nasat. Hmm. Terus uh, Ikhwanul Muslimin dan lain-lain apa termasuk kulangan ini nasat. <laughs> yang kedua hmm. apa firkau ini sama dengan khawarij ya. Karena ada beberapa kemiripan. Hmm. Terus yang ketiga tolong jelaskan tentang Salafiyah Roki. Apa? Salafiyah Roki. Salafiyah. Roki. Iya. Baik. Syukur nasat. Ya. Assalamualaikum. Alhamdulillahirobbalakbar. Ya. Temanya lain ya. lagi nih. <laughs> ya. ya. Apa kita jawab di uh, apa kajian yang berikutnya? Ya. Nanti sambil kita lihat apa yang hmm. masuk. Nanti kalau ada waktu kita jawabnya. Baik. Ya. Jadi, Akhi Afwan, ya materi kita malam ini terkait dengan masalah amanah dan anda bisa bertanya kalau misalnya terkait dengan masalah itu. Tapi, insya Allah nanti kita akan jawab ke depan jika waktu memungkinkan. Ya, Mas Tata sudah bergabung Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa? Dengan Bapak Usama Dimana? Di mana? Di Kerangi Silahkan uh, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Sekarang, ya, Bapak Usama. Ini ada pertanyaan ya. uh, Yang tentang pembahasan antum kemarin mm -hmm. Apa itu? Sangat unik sekali itu Pembahasan pekan kemarin Masalah Daulah Islamiyah ya. Itu Bapak Singgong uh, Saya pernah mendengar dari salah seorang Ustaz bahwasanya Negara Islam itu disebut uh, sebagai negara Islam apabila uh, di situ telah ditegaskan azan, kemudian salat lima waktu dan juga uh, salat berjemaah. Anam hmm. uh, mohon penjelasan dari Ustaz uh, dengan hal itu. Kemudian yang kedua uh, orang yang membuat hukum hukum selain hukum Allah itu hukum apapun untuk hukum itu. Nah, kalau dia tidak menghalalkannya maka dia tidak uh, tidak kufur gitu uh, perkataan sebagian ustaz. Dan itu yang ingin kita tanyakan pada ustaz. Kami minta uh, penjelasan Ustaz Desa Khairan. Baik. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hmm. eh, terima kasih Pak Usamah di Kranji ya. Hmm. Dan eh, kita akan kembali ke SMS, layanan SMS karena di sini juga sudah banyak sekali yang bergabung. Dan ternyata beberapa pertanyaan sesuai dengan apa yang kita bahas malam ini Pertanyaannya adalah Ustadz, jika kita menolak amanah Atau tidak mau ditunjuk sebagai pemimpin Karena takut akan tidak mampu Dan takut karena besarnya risiko di akhirat Apakah kita bersalah? Jadi kalau ada orang yang mengamanahkan kepemimpinan kepada kita Dan kita tidak berani karena takut Apakah kita bersalah? Iya yeah. Fikum, uh, saya jawab dari yang SMS karena yeah. pertanyaan yang pertama tadi Yang kedua juga Berkaitan uh. dengan apa, ini masalah yang sudah lalu Betul uh, Ketika ada peluang Kepemimpinan atau jabatan Dan ada dua kemungkinan mm. Kalau kita tidak ambil Maka akan dimanfaatkan oleh orang lain Yang akan kita perkirakan Menjalankan amal itu lebih buruk Ya yeah. Bahkan lebih merugikan umat Islam Maka saat itu kita tawakal kepada Allah Kita ambil jabatan kita mm -hmm. Untuk menghindari uh, kerugian atau madrat yang akan timbul lebih besar daripada kalau kita meninggalkan amanat kita mm -hmm. Tapi kalau kemudian kita merasa bahwa begitu beratnya amanat itu dan saya yang tidak mampu untuk mm -hmm. menjalankan itu Maka tentunya kita lebih bagus mundur Ya yeah. Hanya kemudian uh, apabila kita melihat ada orang lain yang lebih pantas untuk menerima amat itu lebih bagus kita mundur hmm. Karena uh, itu berarti kita telah mengakui tentang kelemahan kita Dan kita kemudian mengakui ada pihak lain yang lebih mampu untuk melaksanakan itu Dan kewajiban itu menjadi gugur baginya Tetapi yang penting jangan kemudian itu didasarkan kepada perasaan Tetapi yang penting bahwa itu didasarkan kepada realitas iya. Kalau memang kita mampu dan kemudian kita bertawakal kepada Allah. Kita jalankan itu sesuai dengan amanat yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kemudian di sana ada kelemahan pribadi atau kemudian kemungkinan-kemungkinan kemungkinan lain yang dapat menyebabkan dia tidak melaksanakan, tidak mampu melaksanakan amanat itu, maka sebaiknya dia mengundurkan diri untuk tidak ikut dalam ajaran kepemimpinan itu. Baik. Alhamdulillah. Ya, kemudian ada pertanyaan yang berikutnya. E, mengapa langit, bumi dan gunung-gunung sebagaimana? Diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran tadi Itu ungan memikul amanah dari Allah Sedangkan Nabi Allah Adam Mau memikulnya Ya, dan karena itu. ini adalah Merupakan resiko yang sangat besar mm. Ketika seseorang Mau menerima amanat Berarti dia harus menjalankan amanat itu Nah gunung Bungu dan gunung itu Mengetahui resiko itu, maka mereka Kemudian menolak itu dan kemudian uh, amanat itu ditimpa oleh manusia. Hmm. Nah, satu itu yang kedua, kelebihan manusia mempunyai potensi lain yang tidak sama dengan apa ini uh, ciptaan Allah yang yang penuh dengan uh, apa jamadat ya, ya yeah. sifat uh, sifat materi. Hmm. Sebab manusia punya akal, kemudian manusia punya kemauan. Hmm. Kemudian sementara langit, bumi dan gunung tidak punya akal dan yeah. tidak punya kemauan. Sehingga mereka tidak bisa menetapkan apa yang seharusnya ditetapkan, hmm. karena tidak mampu untuk mengukur sebagaimana sebagai manusia itu. Nah, karena itu manusia Allah telah jadikan apa mulia lebih daripada makhluk yang lainnya. Hmm. bani Adam yeah. Allah kemudian ungkapkan tentang uh, keutamaan bani Adam disebabkan karena kemampuan mereka di dalam memilah-milah. Mana yang baik dan mana yang tidak baik Ditambah lagi kemudian mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Sehingga tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar Jadi kalau kemudian kita Mampu dengan kemampuan kita Baik akal kemudian didasarkan kepada wahyu Maka kita akan bisa melihat Mana yang benar dan mana yang tidak benar Sebab akal hanya bisa kemungkinan melihat Ini baik dan tidak baik hmm. Tapi untuk benar dan tidak benar Ukurannya harus kepada agama yeah. Karena itu akal harus diarahkan oleh agama Kalau tidak ...maka akal itu akan menjadi seperti iblis. Dia akan justru menyesatkan manusia... ...untuk menolak agama. Naudu Bila Muntalik. Ya, tadi ada kaitannya... Eh, ...dengan masalah daulah al-islamiyah. Walaupun ini sebetulnya sudah kita lewati pembahasannya... ...dan lagi-lagi eh, kita ingin eh, menyederhanakan eh, pertanyaan. Pertanyaan harus sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Baik, saya baca dulu beberapa SMS... ...yang juga ada kaitannya dengan masalah amanah... Hmm. Uh, ini Ahli uh, Alid di Komsetnya. Permintaan Ibu yang dalam keadaan sakaratul maut ini pada salah satu anaknya itu adalah untuk memperbaiki ilmu agama sesuai dengan Syariat. Apakah itu dinamakan amanah juga Ustaz? Iya. Barakallah. Uh, ungkapan Ibu itu adalah ungkapan yang sangat bagus. Iya. Dan itulah namanya uh, nasihatnya. Mm -hmm. Dan itu yang dilakukan oleh para orang rangsaleh ketika mereka akan meninggal dunia yeah. Mereka panggil anaknya, kemudian mereka nasihati Oleh sebagian orang dianggap wasiat yeah. Padahal itu bukan wasiat, tapi sebenarnya itu nasihat mm -hmm. Sebelum beliau meninggalkan dunia, kemudian beliau menasihatkan kepada anak-anaknya seperti itu Dan itu mm -hmm. termasuk bagi dapat amanah mm -hmm. yang harus ditunaikan karena. Seorang ibu itu mempunyai tanggung jawab untuk mengingatkan anak-anaknya. Nah, ketika akan meninggal, kemudian diingatkan anaknya dengan nasihat yang berharga seperti itu. Hendaknya anaknya melaksanakan apa nasihat kepada ibunya. Dan itu adalah termasuk bagian daripada amanah. Hmm. Sehingga apabila kita melaksanakan nasihat daripada ibu, berarti kita telah berbakti kepada ibu kita. Yeah. Dan itu berarti kita telah menjalankan amanat dalam hubungan kita dengan orang tua ibu kita. Baik. Ya, Mas Toto sudah bergabung silakan 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan. Dengan Sam. Di mana Mas? Sam? Di Bintara. Silakan. Ya, assalamualaikum, Toto. Waalaikumsalam, kadoi uh, Mas Ini menangapi dengan tentang amanah kan hmm. uh, pemerintah kita saat ini yang mengganggu amanah yang mayoritas umat Islam di Indonesia. Kenapa mereka itu menyetujui ke keputusan PBB untuk mengembargo Iran? Apakah mereka itu takut uh, kita akan menjadi giliran berikutnya kalau menolak? Gitu. Baik. Saya ingin menurut saya. Ya, pertanyaan saya, sikap kita juga bagaimana sebagai rakyat? Hmm. Aja, ya, itu. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. wa'alaikumsalam. Berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah hmm. di dalam menyikapi keputusan BBB terhadap Iran ini, Apakah kemudian itu benar atau tidak benar? Ini yeah. sebenarnya hitung-hitungan politik. Mm -hmm. Ya, uh, sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi mm -hmm. kita itu masih jauh daripada uh, realitas yang sebenarnya. Yeah. Sebenarnya ini adalah permainan politik tingkat tinggi mm -hmm. dalam rangka untuk rejeki uh, milik Amerika mm -hmm. kepada dunia Islam terutama Timur Tengah. Yang hal ini adalah uh, khususnya Iran. Mm -hmm. Padahal. Ini barangkali juga ada sandiwara juga, yeah. sebab Iran sendiri e, dalam banyak hal itu e, kelihatannya sepertinya. Anti-Amerika. Mm -hmm. Padahal dalam banyak hal mereka justru pro dengan Amerika. <laughs> Makanya terkenal dengan Iranjid dulu. Yeah, yeah. Terlibatnya jual beli senjata Amerika dengan mm -hmm. Iran. Untuk kemudian keadaan Israel. Mm -hmm. Dan yang kemudian terjadinya peristiwa pendudukan Amerika di eh, Irak. Yeah. Yang justru banyak kemudian didukung oleh orang-orang Syia. Mm -hmm. Yang menatapun mereka adalah pro Iran. Mm -hmm. Begitulah terjadi dengan Hezbollah yang ada di Abah, di, di, di Bandana selanjutnya. Mm -hmm. Alakul hal kita sebagai masyarakat... Uh, Melihat kenyataan itu tidak ada tanggung kita sama sekali ya. Apakah pro atau tidak pro hmm. Karena ini adalah merupakan satu permainan Permain politik Yang ya. kemudian kita jauh daripada realitas yang sebenarnya baik. Jadi paling tidak kita nonton sejati sementara <laughs> Apa sebenarnya yang terjadi ya. di balik semua itu Barak Allah Hikm Ya baik, Mas Tata sudah tersambung 8816363 Iya, Baik, silakan Dengan siapa? Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Pak Iskandar. Ustaz. Pak Iskandar, Alhamdulillah. Apa ini, Ustaz. Baik. Di mana Pak Iskandar posisi hari ini? Di rumah. Di rumah ya. ya Silakan, Pak. Belum pulang ini, ustadz. <laughs> Aduh. Silakan Pak Iskandar, langsung saja. Ya, assalamualaikum, ustad. Waalaikumsalam, ustad. Itu. itu tadi amanat ya? Apa amalan yang paling utama itu tadi, Ustaz ya? Betul. Ah, ini bagaimana kita masalah tadiat ini, ustad ya? Seperti yang dijelaskan di apa tadi Al Azab 72, mungkin ada di Surah Muhammad 41 atau 47 itu kita harus taat kepada Allah dan Rasul, ustad ya? Ia. Cara hidupnya Rasul. Hmm. Nah, tapi ini mendekatin tanggal merah ini juga sudah banyak di mana-mana itu apa dalam rangka dalam rangka itu biayanya mungkin itu kalau tiap RT Ustaz ya gitu. Tentunya dan kegiatan itu Ustaz. <tose> kan ada ustaz yang terdaftar itu terpampang di jalan yang mengaku eh uh, uh, apa uh, taat pada apa uh, Al-Qur'an al dan Sunnah begitu Ustaz. Yes. Belum hmm. lagi yang tahlilan itu Ustaz. Ya ja. katanya kan Menurut ulama salaf itu kan haram Jadi kayaknya itu kalau sampai tujuh hari Sampai tujuh hari itu kita hidup dalam keharaman semua Belum yang lain-lainnya itu Ustaz Bagaimana hmm. itu jalan keluarnya Ustaz, hmm. keluarnya, Ustaz. Baik ya. Terima kasih Pak Iskandar Iya ya, ya, ya, Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh Silahkan Pak Iskandar Kalau kita melihat penyimpangan yang terjadi di masyarakat kita Baik yang besar maupun yang kecil itu adalah merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap syariat ini. Satu bagian daripada khianat terhadap amanat yang Allah berikan kepada kita. Nah, cara memperbaiki itu bagaimana? Yang pertama harus kita sadari bahawa kita hidup ini adalah sekali. Dan kita akan diminta pertanggung jawaban terhadap apa yang kita lakukan. Sehingga karenanya kesadaran ini harus kita bangun didasarkan ilmu yang benar. Ilmu yang benar adalah yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Itulah yang Allah perintahkan kepada kita. Doa ya, Allah subhanahu wa bil hikmah. Jadi kita tidak hanya menyuruhkan jalan Allah itu dengan pula hikmah. Hikmah ini ada tiga bentuknya, pak Eskandar. Yang pertama adalah kita sampaikan itu dengan ilmu. Terus terang saja banyak yang kemudian mereka melakukan perbuatan-perbuatan itu dasarnya cuma ikut-ikutan. Ketika kemudian dilakukan argumentasi dengan mereka Mereka mengatakan ya ini kan begini dan begitu Ujung-ujungnya adalah pendapat-pendapat yang tidak ada dasarnya sama sekali Kalau kemudian membawakan satu dalil Tapi dalil itu ditempatkan bukan pada tempatnya Ini disebabkan karena hawa nafsu Terus terang saja banyak kemudian terjadi disebabkan karena hawa nafsu dan itulah yang menghalangi mereka untuk menerima kebenaran Kalau orang sudah terkena hawa nafsu Dia ya sulit untuk menerima kebenaran Itulah yang paling ditakutkan oleh Ali bin Abi Thalib Ketika kemudian orang itu terkena apa? Hawa nafsu Nah caranya kita menyampaikan secara ilmiah Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian e, contoh daripada Al-Quran dan Dan kemudian setelah itu. Kita mencontohkan dengan amal-amal kita. Dengan perbuatan kita. bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak ada dasarnya. Bahawa kemudian kita mencontohkan dengan apa yang didasarkan. Atas penjelasan Al-Quran dan Sunnah. Yang dicontohkan oleh Al-Quran dan Dan itu membutuhkan waktu lama. Kerana penyadaran manusia itu membutuhkan proses dan karenanya harus dilakukan dengan penuh lemah lembut dan sekaligus juga bertahap bertahap karena itu butuh kesabaran karenanya kita terus melakukan upaya untuk memperbaiki semua kesalahan seperti itu barakalif. Iya baik kita terima lagi berikutnya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nah, siapa ibu? Dari ibu Harta. Iya di mana? Di Jatibarangin Harta. Silahkan ya. ibu. Assalamualaikum, Puan. Salam ke temana nih lama tidak tersuaranya. Menghilang ya. <laughs> iya, betul ya. Ya, ya. Ini saya mau tanya ya. Hmm. Kita di alam roh itu kan ada perjanjian dengan Allah tuh. Mana hmm. ya? Alas tubi robiqum, kalau kita jawab kalu balas sahidna. Dan kita akhirnya lagi ada uh, itu apa nih ayat yang berbunyi, ya ayat Tuhan nabsul mutmainah. Hmm. Ya, alhamdulillah. Ii alar rodiyatamadiyah fatkulifibadi, fatulijaladi. Mm -hmm. nah, yeah. Bagaimana kita nih Cara menjaga amanah tersebut Masa. Karena dalam kurun waktu kita hidup Di dunia ini bahkan kita kan suka lupa dengan perjanjian itu apalagi dulu Di alam roh ya Betul. Nah, Bagaimana kita cara menjaga amanah tersebut Sehingga kita uh, bisa Kembali di, ke ya, di, Apa hatinya uh, itu dengan uh, Kalimat dan tetap yang terakhir yeah. yeah. Ayat dan nafsu itu yeah. Bagaimana menjaga uh, amanah tersebut yeah. kan? Baik Persetan sukaran. Yeah. Yeah. Beautiful Sama -sama. question ibu, pertanyaan yang luar biasa. <laughs> Dari mulai alam roh yeah. sampai kepada pertanggungjawaban, akhir meninggalkan Allah wabar ya. Ikan prosed, buat klasik. Ya, terima kasih ibu ya, Bu, Bu Hatta, Hatta di Jatimaringin. Bu, Barang. yeah. yeah. Bu Hatta mempertanyakan tentang uh, satu ayat kalau tidak salah surah Al-A'raf ayat satu yeah. yeah. hmm. Jadi uh, kalau manusia itu mengikuti proses. Ya yeah. Yang ditetapkan dalam Al-Quran. Itu ada tiga proses. Hmm. Proses pertama dalam alam roh yang ibu sebutkan tadi itu. Hmm. Di syaitan Al-A'raf ayat 172. Nah, ketika itu masih belum ada pertanggung jawaban. Yang yeah. ya, ada roh-roh kita dikumpulkan dan kita hmm. saksikan. Ya Allah adalah Rabb kita. Hmm. Dan kita saksi. Ya? Kita Semua itu begitu. Kemudian kita dilahirkan di dunia. Ini namanya alam fitrah. Hmm. Ketika alam fitrah ini terbangun secara benar orang tua kita membawa kita kepada agama yang benar maka kita terbangun di atas kehidupan yang benar hmm. ini alam fitrah itu yang ada dalam surat ar-rum ayat 30 Bu ya yeah. yeah. fa aqim wajhaka lid-din al-halifah fitratullah allati fatara anas 'alaiha la tabdila li khalqillah dalika qayyim walakin akthar an-nasi la ya'lamun Inilah perjanjian kedua hmm. jadi kalau perjanjian pertama harus dikait dengan perjanjian kedua hmm. pada saat kita dilahirkan di dunia Nah pada saat ketika dilahirkan di dunia Ketika kita berjalan di atas garis fitrah yang benar Berarti agama kita benar Cara hidup benar Cara menikah yang benar Dan selalu mengarah kepada Allah secara benar Kalau memungkinkan itu terjadi Sampai kita kemudian berakal hmm. Kita dewasa Perasaan dewasa Allah turunkan apa Yaitu surat An-Nisa ayat 100 hmm. Abani 65 Di mana Allah katakan Rasulallah Muhasirina, wa Mundirina di Allah Yakun lelai nasih Jadi ayat ini berkaitan dengan perjanjian yang ketiga. Hmm. Ketika kita sudah mulai sadar sebagai manusia yang normal dewasa, maka kita harus terikat dengan aturan Allah. Hmm. Yaitu apa yang diterangkan oleh Allah dan kemudian dicontohkan oleh Rasulullah mana yang harus kita lakukan kita laksanakan, mana yang harus dilarang kita tinggalkan. Ketika kita berjalan di atas kaki itu. Dan kemudian kita berjalan terus dalam kehidupan kita, insya Allah apa disebutkan oleh Ibu anasul mutmainah itu dosa hmm. kita perlu. Iya iya. Tinggal ya. bagaimana kita menjaga apa fluktuasi keimanan kita itu hmm. sehingga meningkat terus jangan -jang sampai menurun. Nah, menstabilkan itulah namanya istiqomah. Nah bagaimana dengan istiqomah kita itu kita dapat mencapai anasul mutmainah yang disebutkan oleh ayat tadi itu? Hmm. Semoga Allah membukukan kita kekuatan untuk mencapai itu. Saya ingin mendapatkan hussn khatim. Iya baik Ibu. Terima kasih ya Ibu Hatta pertanyaan yang cukup dalam Dan Rekan Dakta sebelum kita lanjut Kita dengarkan dulu yang berikut ini Baik masih bersama saya Anwar Ansari Mahdum Lewat kajian malam Dan kita bersama Ustaz Farid Uqbah malam ini Berbicara tentang kajian Tauhid Rekan Dakta masih di 107 FM Radio Dakta Tentu saja kita tadi sudah mendengarkan beberapa jawaban dari Ustaz Farid Terkait dengan beberapa pertanyaan yang disuguhkan dan kita juga masih uh, ingin membacakan beberapa SMS yang masuk ya lewat layanan yang kami sediakan Ada satu pertanyaan Ustad Ustad bagaimana cara mengemban amanah pada anak ya khususnya Ini karena saya ini calon ibu yang sedang 4 bulan hamil <laughs> oh, Ya, ya mudah-mudahan ibu sehat ya Mungkin ini ingin agar kelak mendapat uh, menjadi ibu yang baik dan anak yang solehah ya jadi bagaimana mengemban amanah Kepada anak yang Baik tak? Ya, eh, Anak merupakan amanah Yang Allah berikan kepada kita Dan kemudian Jangan sampai anak itu justru Memalingkan kita dari Allah hmm. Karenanya Pelaksanaan amanah terhadap anak itu Sesuai dengan ajaran Allah SWT kepada kita Sejak mulai kita Belum menikah Dan yang kita pilih adalah calon Yang betul-betul Mencari rida Allah yeah. Tergabung dalam hubungan suami istri karena Allah Kemudian hubungan itu dilaksanakan dengan Mengikuti syariat Allah Sampai kepada proses kehamilan Pada proses kehamilan pun Tidak ada istri nanti Umpamanya ketika umur, umur apa, ini, hamilnya 7 bulan yeah. Nanti di 7 bulan ini <laughs> <laughs> Itu tidak ada rasanya sama sekali yeah. Nah Itu terus Terus jaga <laughs> Sampai kemudian Saatnya dia melahirkan Pada saat melahirkan hendaknya kemudian anak itu uh, Diberhatikan dengan jangan lupa untuk dia adhani mm -hmm. Makanya saya sarankan Kepada yang bertanya untuk membaca buku karangan kadang Ibn Qayyim mm -hmm. Buku ini sangat monumental Judulnya Tahwatul Wadud yeah. si ah maulud. Mm -hmm. Jadi sebagai hadiah Bagi uh, anak yang terkasih itu yeah. uh, uh, Dalam kaitan dengan bagaimana membimbing Anak itu mulai dia Hamil sampai kepada anak itu besar yeah. Jadi kemudian pada umur 7 hari Anak itu kemudian uh, Diakekahkan mm. dengan nama Kemudian uh, apa yang uh, Setelah dicukur rambutnya mm. Dan seterusnya itu akan menjadi Satu bimbingan yang diberikan Nabi Nabi Khayyim Sampai kepada anak itu umur 7 tahun mm. Kemudian anak itu diajarkan sholat Sampai 10 tahun harus pisahkan Laki dan perempuan dalam satu rumah tidur Ini semua adalah merupakan Satu bentuk arahan yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW sehingga anak itu tumbuh menjadi anak yang, yang diharapkan dapat menjadi anak yang uh, saleh dan salih harap. Dan mereka menjalankan syariat Allah SWT. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya baik, kita terima yang berikutnya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Pak Masa, di mana? Yang anpa amat, Di perjalanan di Kelapa Gading. Iya, posisi masih macet, Pak. Alhamdulillah. Akalajar sedikit. Ya baik di tengah perjalanan Pak ada yang ingin ditanyakan? Ya, Alhamdulillah, Pak. Wah, uh, Alhamdulillah. Saya ingin menanyakan tentang kematian yang beberapa minggu lalu kalau tidak ya mengenai putu diri itu, Pak. Putu ya. diri. Yang kapan hari ada salah satu penengah jasa yang ada nyabulu diri, tidak? Oh iya. Yang kan dipertanyakan apa, ya, Pak? Yang kapan hari kan itu ditanyakan kan tertolak uh, bahkan nyaleh takdir sampai apa sih namanya neraka ya hukumannya gitu. Hmm. Nah, terus saya tu hampir saja, hampir saja. Uh, tapi Alhamdulillah bapak tidak tertolong. Mm -hmm. Ada yang saya tanyakan, seandainya itu terjadi, itu apakah wajib orang Muslim menyeolakkan atau mengabankan dan sebagainya. Karena itu kan, bagaimana ya? Alhamdulillah. Peninggalan menyalahkan takdir Baik. Itu aja yang ditanyakan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih Bapak ya Ini bertanya tentang Seseorang yang bunuh diri Dan itu adalah menyalahkan takdir Apakah boleh disolatkan itu ya Mungkin ringkasnya demikian uh, ya. Bagaimana Ustadz? Ya warahmatullahi wabarakatuh uh, Larangan bunuh diri itu Sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 29 hmm. Wala taqtulu anfusakum hmm. Inna Allah kanabikum rahim. Jangan kalian membunuh kalian Karena Allah itu sayang sama kalian hmm. Sehingga uh, orang yang duduk itu akibatnya dia telah menyalahi kudrat Allah itu yeah. Ya. Dan itu berarti Telah melanggar ketentuan Allah SWT Ya hmm. Meskipun orang yang berhenti itu tidak dikategorikan dia kafir, akan masuk neraka selama lamanya dan nanti mm. kekal abadi. Yeah. Selama dia masih Kategori seorang Muslim, maka dia tetap diperlakukan sebagai seorang Muslim. Mm. Hanya kemudian bagi orang yang kemudian menjadi tokoh masyarakat atau ustadz atau kiai, mm. itu hendaknya dia menghindari untuk menyolatkan orang seperti itu yeah. supaya menjadi pelajaran bagi orang lain. Mm. Bahawa siapa yang kemudian melakukan hal yang sama tidak akan dia salati. Iya. Yeah. Tapi orang Islam lainnya silakan mau menyalahkan silakan. Iya. Mm -mm. Karena dia masih adalah orang yang Muslim, hanya kemudian dia yeah. eh, apa melakukan satu perbuatan dosa besar. Iya. Ini menjadi peringatan buat kita yeah. sekalian jangan pernah melakukan bunuh diri karena itu adalah merupakan satu perbuatan tercela dan menyebabkan kesengsaraan selama-lamanya. Udah proses kematiannya menyakitkan hmm. di neraka nak udah bila mendarik itu akan menjadi uh, hukuman yang sangat apa uh, menyedihkan. Karena uh, ketika orang itu mengalami satu kondisi uh, kepribadian ataupun mungkin sampai mulai awalnya uh, stres, sampai depresi Pokoknya jangan sampai mencapai kepada tingkatan bunuh diri. Hmm. Karena itu akan menjadikan kerugian luar biasa. Bahkan ketika Abbas Kawan Rasulullah SAW itu sakit keras, dia merasakan uh, sepertinya sudah apa ni kepingin mati saja begitu. Maka Rasulullah SAW menasihatkan kepadanya, jangan engkau berharap mati. Sementara kepadanya, jangan engkau berharap mati, tetapi kamu berdoa kepada Allah Ya Allah, kalau hidup itu lebih baik bagiku, hidupkan aku Ya Allah. Tapi kalau mati itu lebih baik bagiku, maka matikan aku Ya Allah. Jadi jangan pernah kemudian kita justru berharap, berharap untuk kematian. Makanya. Ya. Para ulama sepakat bahawa Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahawa ketika seseorang itu akan meninggal dunia justru saat itulah tumbuhkan rasa harap kepada Allah setinggi tingginya mm -hmm. jangan tumbuhkan rasa takutnya tapi rasa harap kepada yeah. Allah setinggi tingginya supaya Allah mengampunkan dia kemudian apa memudahkan seluruh urusan dia apalagi kalau sambil bunuh diri naudzubillahin darik itu pertanda dia telah melakukan dosa besar, besar dan berarti perbuatan yang sangat tercela wahai itu baik Ya, terima kasih yang bertanya, mudah-mudahan bisa sampai di rumah dengan selamat ya, karena di posisi jalan yang mungkin banyak gangguan. Dan rekan-rekan kita, kita sudah eh, banyak bertanya juga lewat SMS, ini pertanyaan menarik nih tadi ya. Iya. Ini bagaimana jika seorang suami sebelum meninggal, ya ini berpesan atau beramanah, kepada istrinya untuk tidak menikah lagi. Ini apakah amanah ini? Atau pesan ini harus ditaati atau tidak? Iya, ini hanya himbauan Saudara. Himbauannya. Bukan bukan wasiat atau apa, bukan satu ketentuan yang harus dipegangi. Iya. Tapi itu adalah himbauan Coba kalau yang mati istrinya duluan. Belum tentu dia ke bertahan istrinya. Iya, dan dia langsung melirik yang lainnya. Cuman ada ada ungkapan dari muda Yeah. Istri dari dari Abu Darda, iaitu daripada Abu Darda. Ketika Abu Darda meninggal dunia, mm. kemudian Abu Darda setelah masa idanya itu dilamar oleh seorang sahabat, yeah. Karena memang uh, agak cantik dia mm -hmm. dan kemudian uh, ada yang minat begitu dan uh, dia dilamar, tapi dia menolak. Mm. Ketika ditanya kenapa menolak? Maka dia jawab, aku mendengarkan Abu Darda membawakan riwayat dari Nabi hmm. yang di riwayat itu menyebutkan Rasulullah menyebutkan suami akan bersama dengan istri yang terakhir, hmm. Bahwa istri akan bersama dengan suami yang terakhir. Hmm. Dijawab Abu Darda, saya menolak pernikahan itu, tanpa per permintaan -per -per -per -per -per -per itu disebabkan karena aku mendengarkan Abu Darda meriwayatkan dari Nabi bahwa Rasulullah mengatakan istri akan bersama dengan suami yang terakhir. Iya. Yeah, yeah. Nah, barangkali suami itu ingin apa? menjadikan istrinya itu menjadi suaminya apa Betul. istrinya di di, di suka kelag ya yeah. sehingga dia memberikan himbuan seperti itu <laughs> tetapi itu tidak merupakan satu ketentuan yang mengikat begitu mm -mm. kan? karena itu sifatnya hanya himbuan saja iya yeah, iya yeah. dan e, tidak perlu ditaati <laughs> <laughs> ya kalau memang ngaba ini e, dia e, apa setia yeah. dan ingin menjaga itu tidak ya, ada masalah dia pilihan dia terserah baik pemerintah mau tidak itu urusan yeah. dia ya yeah. ya ibu <laughs> Jadi menikah lebih baik ya <laughs> Kemudian ada pertanyaan ini mengenai amanah juga ini Ustaz Saya ingin minta pendapat Ustaz tentang salah satu gerakan dakwah yang ikut berpolitik Dan mereka itu kan diberikan amanah Apakah ini termasuk minta jabatan? Ya, wa'alaikum sebenarnya itu tergantung daripada pertama niat mereka Iya. Untuk apa mereka masuk ke urah itu hmm. Yang kedua, cara yang benar Apakah cara yang mereka temukan itu benar atau tidak benar kalau kemudian niatnya benar, caranya enggak benar, hmm. itu tidak berarti amal ibadah. Yeah. Kalau kemudian caranya benar, niatnya juga enggak benar, juga tidak bernilai ibadah. Sampai dua terpenuhi, niatnya benar, caranya pun benar. Nah apa yang terjadi dengan apa yang dipertanyakan itu, permasalahannya uh, bukan pada masalah uh, tingkat uh, apakah dia menjalankan amanat atau tidak menjalankan amanat. Hmm. Kalau kemudian dia menjalankan amanat Insya'at itu yang seharusnya Kalau tidak menjalankan amanat itu merupakan suatu pelanggaran yeah. Hanya permasalahannya Sejauh mana Amanat yang diperoleh dengan proses yang calon seperti itu, itu mm. Dapat dijalankan secara maksimal yeah, yeah. Sebab kenyataannya Dari lapangan kita temukan Mereka yang mengalami kondisi seperti itu Bukan malah meningkat, hmm. yeah. bahannya tingkat keamanannya malah banyak yang menurun gitu. Betul. Karena lingkungannya yang sangat uh, tidak mendukung. Karena itu, nah, Karena itu, ya perlu ditimbang-timbang lagi. Yeah, yeah. Apakah cara yang ditempuh itu sudah benar, ataukah kemudian dia melihat peluang di sana dia akan menjalankan amanat itu secara maksimal dan itu semua akan ditanggungjawabkan oleh masing-masing orang memutuskan keputusan itu barakah. Baik. Ya, kemudian juga ada lagi, Nustad ya. Hmm. Ini Parji adalah amanah. Allah berfirman janganlah engkau memakainya kecuali dengan hak ini apa yang dimaksud dengan eh, apa namanya kata-kata eh, ini? Ya, ungkapan itu sebenarnya bermaksud dengan masalah kemaluan. Ia ya. Sehingga apabila seorang perawan ataupun mm. seorang apa ini perjaka, yeah. jangan menggunakan kemauluan itu dalam hal yang berselingkuh, mm. ya. dalam hal-hal yang menyalahi syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi gunakan itu dengan jalan menikah. Yeah. Karena itu adalah yang dibenarkan. Mm. Sehingga orang yang menjalankan hal fardhi tadi itu dengan cara menikah, maka dia telah menaikkan amanat fardhinya itu. Wassalamualaikum. Mm. Baik. Ya, Mustafa sudah ada yang bergabung di 8816363. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan sehat gimana? Dengan Abu Gozi di Cikarang. Silakan, Pak. Eh, uh, Ustaz Abdul. Iya, Pak. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, ana ada sedikit pertanyaan, Ustaz. Iya. Yeah. Cuman sebelumnya ana mau tawasul dengan doa uh, Ustaz agar ana bisa melaksanakan amanah dan melaksanakan tugas kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Allah يحفظكم insyaallah, yaa ya. Uh, pertanyaannya Ustaz uh, pertama ana baca buku dari uh, kalangan NU Ustaz. Eh hmm. uh, di situ disebutkan bahwa beberapa tulisan atau karya tauhid itu itu biasa dibawa oleh ulama. Contohnya kayak tauhid yang dikarang oleh Imam Asyari Ustaz. Hmm. Nah, kalau selama ini yang dikenal dengan rububiyah, uluhiyah atau sifat itu kira-kira itu Kodifikasi atau penaman itu Di, uh, di oleh siapa Ustaz ya. Dan kira-kira kapan itu, Ustaz? Ya. Terus yang kedua uh, Di buku itu Ditulis tentang masalah takwil Ustaz ya. uh, Dia tulisannya bagus mengatakan bahwa Ayat-ayat uh, yang tersabih, ya. Khususnya berkaitan dengan Sifat Allah Itu katanya wajib ditawil Cuman ya. cara penawilannya Itu kembali kepada Seperti yang menghukumkan itu kira-kira benar atau tidak Ustaz ya, Syukur Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Ya uh, Pak Abu Ghazi hmm. uh, Bahawa apa yang tertulis dalam buku itu Berkaitan dengan Tauhid Al-Ash'ari hmm. Memang kalau kita runtuh dari awalnya Pendiri Al-Ash'ari Yang disebutkan oleh buku-buku yang dikembangkan oleh pihak uh, Apa ini uh, Yang tadi disebutkan Ya yeah. Uh, sebenarnya berasal dari Abdul Hasan al-Ash'ari yeah. Abdul Hasan al-Ash'ari ini seorang ulama abad ketiga Yang kemudian beliau ini mengalami tiga proses kehidupan yeah. Di dalam keyakinan dan pemikiran beliau Yang pertama ketika beliau pertama itu mengikuti keyakinannya Muqtazila Karena beliau dibina oleh bapak dirinya Al-Jubai namanya Hmm Kemudian beliau uh, mendalami dan mendalami Melihat kenyataan bahawa Ada penyimpanan-penyimpanan pada Muqtazira Kemudian beliau kritis itu Termasuk Bapak, -bapak Mertuanya sendiri hmm. Bapak, -bapak, bapak, -bapak Petirnya sendiri Kemudian dia mengikuti Ajaran Al-Kullabiyyah Itu pun kemudian beliau kritisi Terakhir beliau me, uh, memutuskan untuk Mengikuti madhab Ahli Sunnah Wal Jamaah Dalam arti yang diajarkan oleh Imam Muhammad Rahimahullah Sehingga beliau menulis kitab namanya Al-Ibana hmm. Nah Al-Ibana inilah sebenarnya Harusnya menjadi rujukan mereka yang mengikuti Abu Hassan al-Ash'ari Karena prinsip yang ada di dalam Al-Ibana itu Menunjukkan bahwa Imam Abu Hassan al-Ash'ari mengikuti mandat salaf hmm. Yaitu keyakinan yang diterangkan oleh yang diterapkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan asalaf as al-saleh Dan yang kemudian diterapkan juga oleh Imam Ahmad dan itulah yang diungkapkan oleh Abul Hasan dalam kitab al iban Hanya sayangnya, kitab ini kok sepertinya imah tidak diakui oleh sebagian kalangan itu, yeah. atau tidak sampai kepada mereka. Padahal di situlah letak keutuhan daripada Taht Abul Hasan Ashari. Nah, kemudian apa yang disebutkan oleh mereka dengan Madhab Ashari itu lebih banyak dinisbatkan kepada Abul Hasan Ashari dalam tahap awal mm -hmm. ketika beliau dalam masa Mu'tazilah. Yeah. atau sebagian pada masa Kullabiah itu, sehingga karenanya yang dikembangkan adalah masalah takwil. Padahal kalau kita mengikuti Menad salaf Maka takwil itu tidak betul seperti dilakukan oleh al-ash'aliyah Bahawa kemudian Sifat-sifat Allah Itu mengandung kesempurnaan Tanpa harus di ta'wil Tanpa harus disimpangkan Tanpa harus ditaktil Artinya dialihkan makna dengan makna yang lainnya Dan karenanya kita terima Sifat-sifat Allah itu Sesuai dengan kebesaran Allah Laih saka bilisya'il wa huwassir wa al-wasir dan kenanya apa yang dilakukan dengan bentuk takwil yang dimaksudkan itu bukan takwil tetapi tahrif. Mm -hmm. Sehingga kemudian mereka banyak menafsirkan apa menakwilkan mena ayat Ya Allahi fauqaidhim tangan Allah di atas mm -hmm. tangan mereka. Yes. Tangan di sini bukan berarti diartikan tangan, mm -hmm. Padahal Allah sematakan tangan yes. oleh mereka ditakwilkan dengan makna kekuasaan. Mm -hmm. Ini adalah satu bentuk penyimpangan. Karena kalau dikatakan tangan katakan tangan, mm -hmm. karena tangan itu adalah tangan sesuai dengan pesanan Allah bukan seperti tangan manusia. Karena Allah mengatakan lesa mm kami -hmm. dasyain Rasulullah SAW. Karena nya kita hendaknya kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan takwil tawil seperti itu. Mm -hmm. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sesuai dengan apa yang diajarkan baik itu dalam Al Quran maupun Sunnah, Sunnah Rasulullah SAW. Dan kemudian Al Imam Al Jaddabi melalui kitab namanya Al Ulu. Sebagai satu penjelasan tentang bagaimana kita memahami sifat-sifat Allah. Dan kalau dipertanyakan dari mana pembagian rububiyah, uluhiyah dan asf-sifat. Itu dilakukan oleh para ulama salaf dengan istiqraq. Maksudnya mengumpulkan semua dari al-Quran, dari sunnah, kemudian mereka menyimpulkan dengan tiga hal itu. Dan itu ada dalam surat Maryam ayat 65. Dalam surat Maryam ayat 65, di situ terungkap tiga bagian daripada pembagian apa ini taufik itu, di mana Allah katakan: Rabu sammawati wal ardi wa ma bayna huma faabdhu wa stubber li ibadati hal Dengan demikian. Maka justru pembagian tiga macam takhir inilah yang dipegang oleh para ulama salaf di antaranya Imam Al Bayyaki. Sehingga karenanya kita jangan apa ini meninggalkan apa yang telah ditetapkan oleh para ulama salaf ini sehingga supaya kita tidak melenceng daripada aqidah yang benar. Allahualamisausalmasalma Muhammadalai Muhammad. Ya baik terkendakta. Alhamdulillah tidak terasa ya. Enak sekali mendengarkan paparan dari Ustaz dari Tukbah dan kita sampai pada akhir acara ini. Tapi sebelum kita akhiri, ada pertanyaan yang sebetulnya di awal tadi, tapi karena ini pertanyaan tidak terkait dengan masalah yang kita bahas, kita akhiri pertanyaan ini. Ini tentang beberapa rekan ahwat yang ingin bergabung, ya, khususnya di kajian-kajian ahwat di Al Islam. Ini bagaimana caranya? Kemudian juga pertanyaan tentang kegiatan dan kajian-kajian yang disampaikan oleh Ustaz Farid mungkin bisa disampaikan dan ya berkat alhamdulillah untuk akhwat yang ingin bergabung dengan uh, kelompok akhwat di Al Islam yang dibuat oleh di itu maka bisa nanti uh, bergabung dengan akhwat pada hari Ahad yeah. setiap uh, hari Ahad jam 1 sampai uh, asar mm -hmm. itu ada kajian khusus untuk akhwat yang kemudian uh, bisa bergabung bersama mereka nanti dalam kegiatan-kegiatan yang akan disampaikan oleh mereka yes. Ada pun untuk kegiatan pengajian di Al-Islam yang rutin kita adakan setiap malam ahad hmm. Setiap malam ahad uh, habis maharif sampai jam, jam 9, jam 9 hmm. Hanya kemudian untuk malam ahad besok kita libur Karena saya keluar kota ya. dan kegiatan pesantren difokuskan dalam acara outbound, sehingga karenanya untuk malam Ahad besok ini kita masih libur. Baru malam Ahad berikutnya kita akan adakan kembali. Baik. Kembali ya, rekan rekan, demikianlah bincang bincang kita dengan Ustaz Tariq Ubah lewat kajian malam dan alhamdulillah, mudah mudahan apa yang sudah dipaparkan tadi menjadi catatan tersendiri buat kita untuk senantiasa menambah wawasan keilmuan Islam. Saya Anwar Arsari Mahdum, undur diri dari ruang dengar anda. Mari kita bersama menutup kajian ini dengan doa kapal majlis. Hmm. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashadu wa la ilaha ila anda. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya, untuk diri dan juga Rekan Tata Wahyudi. Juga Ustaz Baridubbah. Selamat beristirahat. Ila liqa bin lahir wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.